בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה ק"כ, ממסד על תרועה קס וליקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואל אבותינו, שאזכה תמיד לקבל על ידי נשימתי אווירים קדושים וטהורים, הבאים מדיבורים קדושים וטהורים, ועל זה אזכה לדופק לקדושה, ותסבב ברחמך ותעזור לי ותושייני. שהדופק שלי יהיה דופק ונוקש בי לטובה, ויזכירני על ידי דפיקתו לעבודת השם ידבח. כמו שכתוב, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלט טל, קבוצותי רסיסי לילה. ותשמרני ותצילני מרוח שטות, מרוח רעה, ולא אשאב, ולא אקבל בנשימתי שום אוויר ורוח רעה הנמשך מהסטרה רע, אחרא, הבא מדיבורים פגומים. ותגן עלי ותשמרני ותצילני מהדופק לסתראך, ולא יהיה כוח לדופק לדפוק בי ולהזכירני לתאוות העולם הזה ועליו חס ושלום. ותשמרני ותצילני תמיד מכל חטא ועוון מעתה ועד עולם. אנא עכום ברחמך רבים עשה מה שתעשה ברחמך הרבים וחסדיך עצומים באופן שאזכה לשוב אליך מהרה. אדון הנפלאות מחיי, מחיי חיים, מזכיר נשכחות. דפוק בי לטובה, ואזכירני בכל עת לשוב אליך באופן שאזכה לתשובה שלמה באמת חיש קל מהרה ולא אשוב עוד לחיסלה. רק אזכה לעבוד אותך באמת תמיד בלב שלם ולהתדבק בך באמת, אני וזרעי וזרע זרעי וכל יוצא חלצי וכל זרע עמך בית ישראל מעתה ועד עולם אמן סלע.